Eta hasteko test bat, uh, probosatzen daut ziet, ale, joko pixka bat, bon, ez dakit, ez nik osatu galdezketa bat, barkatu, lortuko dut, e, hori interneten atseman dutana da, 29 uh, uh, web gunean, zeh atzaizeiteko, artikulu batean atsemana, esaldi batzu, irakuriko dauzkitzuet, esaldiak ximpleak dira eta asmatu behar duzu eh? Nork errandituen esaldi horiek, ordean bi autodituzie. Alde batetik, George W. Bush, estatu batuetako presidente, hoiak errandituen, bakizoa e initz kritiketo, izantzen garaian Bush semea, uh, sozukeri e initz erten baitzituen, eta gerlarako ere zuen gustuagatik agatik, eh? irak gogoan. Ala Frantzola holand! Bestaletik, mintzatzen den, bakizue frantziako presidente sozialista eta munduan bakea edatu nahi duena. Ordon jokoa hau da, bi diskurtso, azkenean konparatzea franzo holanden diskurtsoa, atzokoa. Eta uh, be Bushen uh, diskurtsua izan zen irailaren amekako atentatuen ondotik. Oitizte, pentsu dut data oktaz eta garaian gertatu zenaz, eta ondotik beraz uh, estatu bat duetako presidentearen diskurtsua famatu egintzena. Orduan, entzun ongi, lehen esaldia. Askatasunaren etxaiek gure ehriaren kontrako gerla ekin zabat egindute. George W. Bush, eta bai bera da ezta holand. Denbora beharko dugu eta pacientziaz eta gogortasunez armatu beharko gira. François Hollande. Islamaren erakaspenak onak eta pacifikoak dira. Alaren izenean mina egindutenek, alaren izena zikintzen dute. George W. Bush. Batetik terrorista hauek hiltzen dute gure biziei bukaera maiteko. Eta bestetik gure bizi mota nahasteko ta suntsitzeko. George W. Bush, terrorismoa son dugu, gure erriak segidezan bide ona erakusten. Etnocentrizmo piskabatemen, François Hollande, beraz bide onarene erakusle Frantzia, egazkiren bidez, berbara bombar batuz, adibide hon bat bai. Gaur egon, erasok gehiago behar dira egiten ditugu. Hollande, bistandena, gerla gizona baita. Ez da geldia di... Ez da geldia lirik izanen ez eta xu etenikerez busz? Ez, François Hollande. Terrorismoaren bortizkeriaren aurrean, poliziek haien armak zilegiden defentsarako baliatzen dituztelarik berriz ikusi beharko dugun lege bat. François Hollande. Joko xinple honen gibilean, keskabat da azkenean, gertakari horren ondotik, irailaren amekaz, estatu batuetan denako hoi gira eta ondotik, ekarri zituen lege sekuritario indartsuak, busen diskurtsuaren ondotik, gerla egite azgain, bere lurretan zorroztu zuen Giroa, zainketa eta lege sekuritarioen inguruan. Giza biden ligak azpimarratzen duen bezala, hauzen beraz, joko tipia uh, be, oaktarazteko. Azkenean diskurtsu honen ahiskua ere gibilean zer gertatzen aldeena. Eta ere gaurko esaldiaz, otto, yes, gehiago galdegin musulmanoei ekintzak edo erasoek egiten dituztenekiko elkartasuna austea Hau, nik nikerraiten dut, ez eta Alen Jupek. Alen Jupek bordaleko hau zapesak goizuntako elkarrizketa batean hau aterabaitu lehrepubliken eko alderdiko kidea ere delariko hojitaraziz. Hau, uh, galdegiten du, beraz, erakus dezaten, ez direla elkartasunean e, e, ekintza egilei begira. Hauden nik beste galde bat egine nuke Alen Juperi, entzuten ban hau zu alean, e, galdegiten gale ere bere elkartasuna austea Alen Lamar iltza, iltzailearekiko, frantzes diandarma hau ezagun egintzen hainbat pertsona hil situelako eta psikosia handi bat sortu zuelako irurogei tamar garen amarkadan alen deitzen da ez, beraz, alen jupe bezala, ordean galetzen aldiogu. Ah, eta buru gainean hilerik espaitu alen jupek, galdeginden nioke ere buru soilak diren iltzaile guziekiko bere elkartasuna austea. Besterik gabe ola, proposamen bat, ea senditu adu, unkitua senditzen zaren alen. Eta bihitz ere, larrazon egun kariaz hutsa handi bat egin baitu kaseta espanolak Kanadako kazetari baten argazki bat, be Eri zartu baitu, eta bere artikuluan ilustratzeko azkenan Pariseko atentatuak eta sustu, tegan ez, gizon hori, Kanadako kasetari hori, berazela, iltzaileetari kobat, Pariseko atentatuan. Argazkian gizona agertzen da, bere mirailaren aintzinen, bere bainu gelan, bere burua argazki sartzen du, bere iPad edera eskuan, hori argazki originala da, bainan, Transformatua izan da edo aldakatu, aldatua izan da eta beste ergazki bat sortu dute eta aipadaren ordez koran delakoa esku artean du. Eta bomba zintura bat ere, uh, be zintura, be gorputzaren inguruan, irudiaren manipulazioa beraz hemen ere, larrazon kasetan. Stop. Eta bai Udada Lashai Euskal Iratiatan, zezta Uda orain dik, ondoko Udan, Pixis Taldea ikusten alko duzue, Bilbon hau da ere gaurko behia, uh, BBK Live Festivalak gomitatzen baitu ustailaren zazpi eta behatzi arte hortan, Where is my mind? kantua. Taldea Where is my mind kantuarekin eta beraz hau talde hau gustatzen zaizuen guzi entzat Bilbon izanen direla ustailaren zazpi eta behatzi tarte hortan uh, ala informazioa gaur edatu baita interesatu ziren telebista utzi Aster main dimuruari itza bere iritzia hartzekotenorea tenoria izanen da uh, Aster ero bezala entzulean iritzia edatzen baitugu goiz behin eta itzetaputzen eta martin kitio ere gurekin izanen da ez peletan mediko eskaldun berri bat baita bain antartean ala ere jakin uh, dezazien badirela bi inkesta zueri zuzenduak Euskaraz balin badak izie edo ez um, alde batetik EHS uh, festivalak proposatzen duen inkesta, bere festivalariak festivalariak obeki ezagutzeko, ze adin, ze kontsumo mota, zer gustatzen zaien, nola ikusten duten festivala eta bar, azkenen ondoko urteko festivalari begira, lanean aritzeko gisa, nordone HZ-etako xare sozialetatik lotura zuzena atsemanen duzie, eta befite, bete aden inkesta da gainera deneri idekia dena eta beste bat uh, edabidei begira um, behazkenean nola kontsumitzen dituzien edabideak kanaldudek proposatzen duen uh, inkesta da hau euskal edabideak euskara ikasten duten eta euskaldunen etxeetan ahodian uh, beraz euskara ikasten ari balinba ziste zuen inguruetan ala balin bada bizkutzetan da ere men uh, ikesta hau, betetzen alduzie beraz eta begaldetzen dute ja, nolako uh, Nola baliatzen ituzien, Euskal eta Bideak, telebistak, ikatiak, eta bax, eta ogen arabera ere uh, be, geroari begira obetzeko, hainbat gauza, edo batzua txikitzeko, edo kentzeko, horako uh, guguetak ere interes gajiak uh, dira. Inkesta horiak, eta ah, lehen antzidut aipatzea, ez du deusik ustekorik inkesta hauek ilan, mainan, Beri onbat, randezaun berri onbat on uh, Pariseko atentatuen ondutik, zoin da berri on hau, ebe empresabat zuentzat da berri ona, uh, argmen empresak, uh, argmak xaltzen dituzten empresak forman dira biziki, horren uh, ondorioa izan baita azkenean, uh, ebe burtsan emaitzak handitu direla armak gehiago xalduko dira eta be, trader guziak bizikik kontent dira. Hemen agertzen den, bezala. Horiek eranik, entzulearen iritzia, orain, main dimurua, zuritza. Duela hogo jorte, orguniako itsasmendi di zinemaren pean, etxegoji apezak prestatutako gela nazi eta orte zonbaitera, orguniako ikastola eraikitzeko proiektu soragaji agelarazi zuen guraso talde sutsu batek. Dertan, ama irakasle eta anaia ikasle izanik, urbiletik bizi izan nuen ugunako ikastolaren eraikitzea. Mila ahi behar dugu ikastola eraikitzeko. Lema hori esker ikasi ikasinuen zerden mugagabea. Mila ahi behar dugu eta ez ditugu ejateak duen zentzua. Diruz ikastola bultzatu zuten laguntzaile guziak etzirela plurala, baina indar bat eta indar haundia. Bildu ginuen bai mila ahi ikastola eraikitzeko, man, emeho mardiko ondartzen. Leunenak, borobilenak eta kolore berezikoak bildugin ausarki. Egekagi bakotsa zurezko xasfla lauki beginsaturen gainean kolatu eta miek joña egko idazkerarik ededeena baitu mirenek idazten zuen laguntzailearen izena eskertzeko eskainiko zitzaion oroigagia osatuz. Hala egin zen, agi batez bizorio ohi den bezala mila agi zujoñako ikastola. Gaur arkitektu gisan eretzat importantzia duten proiektuetan zoin parte hartzeukan dudan galdeginen didanari, ea planoak mahaztu ala xantiera segitu dudan jakin nahi duenari, erantzunen diot, uruñako ikastola eraikitzeko, ahiak bildu, kantatu eta patatak soitu nituela. Horreitzena ez sukaldean xukaldean aitzen ginela, zazpi provinzietatik xantierean lan autobuse zeldu zirenei eta pazientzi zerakusten zieten uruñak argi, niturgin eta zurginei jaten emateko. Eta bazkal ondoan egizondoren etxeko mami potioen elastikak bildu eta iekin jostetan aritzen ginela. Doni baneko ikastolako laugajen eta bosgajen urteko augekin eta itamak ikastolako guraso taldean zituzten lagunekin, Euskal Egean zeax ibili ginen, agejaldi zagejaldi asteburu buru ikastolaren alde txihimiritatxiribitonekin kantuz. Elduden larun batetik goiti, ujoniako postagelan argazkirak usketa bat ikusgai izanen da ikastolaren ogei urteen kari. Ordua initz dugu denek geroztik ikastolako kadiretan jajirik. Alta asteburu haietan ikasita ikusi eta ikasi ginena, ez da perbelan iraogita barneratzen den ikaspena. Elkarlanean eta borondatez ametsak gauzatzen aldirela, gure esku dela. Gaur ikastoletan ibilki zaizten aur guraso irakasle eta langileai, urjokoa bezain proiektu eder baten parte izan zaitezen opadizuet zinez. Ebe ara, hemen txemain oroitzapenak eta e, ikastolaren ekarpenak milezker zuri ilaster martinkito gurekin eta anartean telefono zenbaki hau. Ere notatzen alduzie, iditze bat nahi bat duziedatu hemen, itzetaputzen edota goiz behin. <hazurra> <hazurra> Zure irratiarekin komunika ezazu goiz berri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia, partekatu, ikusten ari alizirena, kondatu, adoa edo bideen berri eman. Errantzungailuan mezuak utziz, SMS-ez ala WhatsApp-ez. Zure kontaktuetan gehi geitzazu 06 sei, zazpi zazpi sortzi, bost bat bederatzi zero. Irratia elgarrekin eginez dagoen. Eta nahi, ba, duzie baliatu telefonoz emakiau egin, Whatsapp, SMS eta baja edo mezu bat ere erantzun gailuan ustena duzie, eta bestena zere xare sozialak, hor dira hori nahiago duzien Twitter edo eta Facebook, Itzputz ezagutzen duzien bezala, eman kizunaren izena da, eta orain aldiz, gure, haste arteko gomita ementxe dugu, telefonaren beste aldean. gaur ez peletako osasun etxean da txaldeon Martin ara txaldeon, arantxa eta entzule guztiok Oten, zer duzu osasun etxean egoiteko eriote zira Martin ez arantxa ez nago gaixorik, ez nago ondoezik beste motivo bat dut ez peletako osasun etxean egoteko gaur, hemen osasun etxe honetan mediku euskaldun bat hasiko da landean. Bai, Martin, txiste Martin Chistebatzen egieran badakigu espeletan mediku euskalduna jari berri dutela, gure saioan aski aipatu dugu espeletako hiritarrek ekintza ainitz egin dituzte mediku euskalduna lortzeko gainera, e, izenpedurak bildu, elkarjetarotzea, boikoterako deiak ere izan ziren zer gerot dute egin espeletarrek mediku euskalduna lortzeko. Bai, eta kontua da hasieran Euskararik etzekien medikoa jarri behartzutela hemen espeletan, baina herritarren protesten ondorioz erabakia atzera bota dutela eta azkenean lortu dute bai mediku Euskalduna ekartzea. Eta beraz, segiro da, osasun etxean mediku Euskaldunaren lehenengo egunean, Martin? Pentsatzeko da, pazienteak mediku Euskalduna ezagutzeko irikitan izan behar direla horpiskatek zitatuak? bai, ba, hemen txena bo, mediku berriaren kontsultaren atearen ondo-ondoan, eta hemen, inguruan, hainbat paziente dago, medikuaren medikuak behitu zai, eta ongi iruditzen bazaizu, barantxa, mm. eurei galetuko diet, ea eritzi duten mediku euskaldunari buruz. Ebe bai, bota martin? Bai, barkatu, arratsaldeon, euskal irratietako hitz eta putz e, irratxa gaude zuzen zuzenean. Badakizu mediku berria Euskalduna dela? Euskalduna? Ba, ordean ez da mediko nahizango. Seguru Euskalduna izateagatik bakarrik dutela. Zenbat medikuan baztertu oterituzte Euskalduna jarritzaagatik? Ba, onbistanena, Martin, paciente hau ez da Euskal militantea, agian, baduzu beste hor, norbait ingurua mediko Euskaldunari agera hobe egiten diona? Ea, ea, sorte pixka bat badugon mm -hmm. beste norbaitekin, hemen, hemen beste paziente bat, honek hankai geltxatuta dauka. Atch. Barkatu, e, irratirako, zuzen zuzenian erigera, zer iruditzen zaizu herriko mediku berria euskalduna izatea? Ah, hori bai, e, biziki untxai duritzen zauteni, biziki. Obeto hartatuko zaituzte euskaldunak, ez, horregatik esan duzu ongi iruditzen zaizula. Bon, egia reiteko ez. Medikoa denean, ez diotez Euskaraz itzeginen. Denek badakigu medikoak askoz hobiak direla frantzisez mintzatzen direlaik, Euskaraz mintzatzen direnean baino. Hori bai, bainan kontsultatik aparte, egiko ostatuan kauzitzen dutanean, horxegor Euskaraz itzeginen dakotala. Tabernan, Euskaraz da. Aldiz hemen usasunetxean frantzisez. Martin, ez dugu ne ratxemanen medikoa Euskalduna izaita estimatuko duenik? Ba, ez dakit ba. E, beste batekin, beste paziente batekin saiatuko naiz. E, Arratxaldeon, e, zer iritzi duzu mediku berria euskalduna izateari buruz? Mediku eskual luna? Ba, zeik asketa egindu mediku izaiterateltzeko? Eskual filologia? Ba, ez du medikuntza ikasi? Hare, ba, niba ni nua, eh? Bu, horantxa. Ez duzu zine txiko, baina pacientea, badoa. Ozpa egindu, osasun etxetik. Eta... Mugainerakoan, ba, hemen bakar bakarrik eratu naiz. Ez dakit konexioa eteteko txanda ja, iritsi zaigun. Zer da, Martin, hori xirena hutsu bat antzuten dugu, ez? Bai, ambulantzia bat, e, ambulantzia bat da, iritsi berri da. Urbildu egingo naiz, hurbildu egingo naiz. Ara, ara, ara, zauritu bat dakar. Besoa odola estatuta duen gazte bat da. Zei zango ditu, ba, hogeita bost bat urte, Mutila da. Ai, au mina, lagondu otoi! Mediku bat behar dut, mediku bat! Lasai, lasai Mutil, mediku berria daukagu herrian da, seguru behar den bezala hartatuko zaituela. Lasai, Lasai, gainena begira, medikua euskalduna da. Eskalduna! Eskalduna da! Hai, ama, nik ez dut eskohara zaktatzen nahi, eh? je veux pas que ce médecin s'occupe de moi je veux un médecin qui me parle en français un médecin qui me parle en français, je veux pas mourir bon, bon, bon Aranchan, Aoucheta Egoera, Riontan, Esteletan ikusi duzu, nola estimatzen duten osasunetxeko pazienteek mediku euskaldun egitatia. Bai, Martin, behar ezagun agun lorpen handia dela, beraz euskaldun da, biziki estimatzen dutela, agur Martin, milezkerre. Agur, arantzatzen entzule guztiok. Je veu un metzen ki me parla fransai! Je veu un metzen ki me parla fransai! Je veu pa urrir! Ai, ai, ai, gaizoa, bon, meiduriz ezberetako bizanileak beldurdira, orendik, eh, Euskal mediku bat izaitea hoien inguruetan. Alta, bon, Euskara ziakin, a la frantzesia zara besti izkuntzetan, eh, mediku abalin badan, ormalki Eta, gehiago mirikuditugun jadanik Euskara dakitenak laster gure mankizunean Jose Luis Aizporuri itza bede iritzia emanen du aktualitateari begira eta bestalde aktualitatean den nere gertakari bat aipatuko dugu, hilabete bukaera untan Parisen itzordua emanada aspalditik eh, klimaren inguruko gailu garen zat, Ogeita bat deitzen den gailura, estatuburu guziak, urbiltzekoak direlarik, mugimendu sozialak, ere erritaren mugimenduak mobilizatzen hasiak ziren, han ekitaldiak ere proposatzeko, haien iritzia, plazaratzeko, azkenean, horako gailuretan, zailabaita erritaren itza entzunaraztea, eta bizi mugimenduak ere uh, proiektuan du, kopo baterat bat erat baina azken gertaldiak kontutan arturik Francesc asidentak ere ejandu sekuritate maila azkartuko zela eta mobilizazio batzu. Ere behar bada debekatuko Xavier Arluset gurekin izanenda laster beraz berazorren aipatzeko sejak laurden gutitan. Anartean bostak eta erde euskal irratietan berriak zurekin Bernaret Targaine. <gülsusura> Hariseko atentaduen ondotik, eskoalerian ere iduriz etxe bat miatu luke polizak gauuntan prefeturak hori jakinarazten du, baina ezta jakinan nun, Frantzian eta Europan jihadisten ondotik dabiltza, eunta oita amar bat etxe miatuak Frantzian gaindi, jende batzu ere arrastatuak, Alemanian ere bost gelditze izan dira, eta goizuntan atentaduen erabilia izan diteiken otobat hatxe mandutepa. Arizen, beti paixe aldean, atentado egilek baliatu luzketen bi apartamendu ere atsemandituzte. Best alde, egun ere, lapurdi eta gipuzko mugan, poliza eta guardia zibilaren kontrolak badira, horiengatik gatik auto leho luzeak eginak dira autobidean. Baionako Belaja klinika begian euskara sustatzeko hitzakmena izenpetu dute Kio enpresak eta euskararen erakunde publikoak, Partaidetza hori esker, seinaletika guzia, elebiduna da klinikaan eta langilek ere formakuntza bat propossatztzena diete euskara ikas dezaten. Primark eta kultura saltegiak ez dira direnen ikeaen ondorat komerziogunean estadoko komisioneak. E reforza emande mugiren jartzeko departamentuko komisioniak baimena emana suen baiuna kokomerchantek de jegina bi marka orientiteak aranguratzen situela kuana <tutu> Gure irratia bele estudioetatik ateratuko da. Azaloren emezorzian agatxaldeko 6 zazpi zuzeneko tartea Azparnetik. Zinegin festivaleko antoratzaile eta dokumentale gile izanendira gure gomitetan. Aztezkenian azaloren emezorzian gure irratia Azparnetik zuzenean atxaleko zuzenean 6 etarik zazpietarat. Etsu mandoka? Utsumandokan, Charles Bidegain kitzezitzen pitz uh, larrietaz solas eginen deiku. Denbora bat ez erreten zen ez solas etzela alako hitz hitz usiri. Guk hemen erreteni nuen sakre. Anitzetan lotua baita erlizioen Uste dut, sigo utarrez, bur hau. Koldo zoazok euskalkiak nula sortu zien. Guk gaur eh, egiten dugun eskuara honetan, importante izan duk iruena. Iluri du, euskaldun hon ekarri zuela. Eta, Nafarro erresuma hori hautsi zelaik, matendik orduan sortu zilela dialektoa. Horrek ekarri zian Euskararen zatitzea eta Euskarak gerozeta diferentago egitea lekuen arabera. Josu Martinezek berasategi anaien kartzelako altkartrukak eta zazken atala ekariko deiku. Hasi izan, esplikatzen, Ismail, etzela Ismail, maizik eta arenan zainderiak ezin konprenituz. Azkenean konprenitu zuten. Gogoratzen dut, moduluko xefak prebian po esan zidala, miresmen puntu batekin. Ahatzi gabe laurents be, be kanto komendiuekin. Utsumandoka aste arteez zazpitan astizkenez lauetan.tsumandooka! emando kasarri beraz zasteartero bezala itzzodoa zazpietatik haintzina titik herrikkal eta bere lagun guzziekilan eta erran bezala entzun duzen bezala. gure igatzia ere zuzenean arituko da azparnetik bila ratxaldean, zin egina festivala hasi hazin aintzin gustu bat ere bertako giroa ere hartzeko gizan artean?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 rentxa anartean eta berriarekin abiatzeko Euskal presoak uh, nagusi tenore untan Xakaben, xakabanak eta politikak ez du ezertarako balio izan hauek dira beraz itzak azpimarratuak tenore untan berri apunto eusen Nafarroako parlamentuan agerraldia egindu xarek presoen xakabanaketak sortzen dituen ondorioak azaltzeko uh, hori lotutako dobilkura horren bilduma beraz berrian irakur gai Bestalde Euskal telebista edo euskal eta irti telebista talde hau beki eran, gaur hitzordu nagusi bat bazuten ITBko zuzendari nagusiak agerraldia egin du Euskol Legebilzaran ITBko kontrolerako batzordean eta hitz hauek azpi magatzen ditu begiratzeko leioak testu inguruarekin eman behar zenen ostiralean inigokulu jaurlaritzako lehendariak ejan zuen bakura begiratzeko leioak. Joak dokumentala zuela Etebek eman behar, maite iturbe beraz gaur Etebeko zuzenari nagusia, agertu da Euskal Gobernuaren eh, haintzinean, haipatuz beraz zergatik emititu zuen eta testu ingurua azpima ratuz berrian seetasun gehiago gaiaz. Eta bestalde uh, aipa gaina gaur ere prentsan uh, Parisko atentatuak eta begiapuntu euen ere titulu hau Estatu islamikoaren arkako erasoaldiak, koordinatzea adostu dute Putinek eta Holandek Frantzia eta um, Eruziaren arteko elkarlana beraz, e, e, estatu batuak eta Frantziak elkarlanean aurre egin diote terrorismoari, hau azpima wa, eta beraz atxiloketak ere hemen haipagai, auto lehoak ere biriatun eta hori lotutako gaiainitz ere berrian bestalde ere uh, argiak, uh, aipatzen du gaiat, enore duntan konstituzioaren erre forma eta bombardaketak gehiago iragarri ditu Holandek atzoko diskortsoaren bilduma beraz eskaintzen du hemen argiak eta beste lekoko prentsetan eh, polizia operazio zabala Parisko atentatuen arduradunak biltzeko eh, auto lehoak ere haipagai eh, kaseta puntu eusen eta biztanena zuduesten eh, gai nagusiten ore untan Um, beha txiloketak edo inkestaren segipen urbila proposatzen du zidu eztek hemen tenore hontan Zala Abdeslamen um, anaiaren hitzak eta anaiak beraz gomendatzen dio poliziaren gana dioaitea bere burua beraz poliziaren eskutan emaitea eta bestalde bataklanen izan den erasoaren Bergera ikitze bat proposatzen du Franz 2 kateak eta berazudu estekere hemen edatzen duena. <totipos> Bestegaietan aldiz argian Katalunia haipagai, Katalunia independenziarantz ahentzek akordio E akordioa barkatu ekserritu die irurogeita mabit diputatu independentistei Kataluniako Biltzar nazionalak aurkeztutako dokumentuan Juntz Pelsi eta KUPI azaroren hogeita zazpia baino lehen gobernagaritasun garritasun akordioa lotzea eskatzen die ez estatu eginute soelik KUPI egiten diotela presioa, beraz, derentzat iduriz. Eta beste gai bat ere argian, uh, argia era berritua. Zer iruditu zaizu, argia aldizkaria aldatu da eta, beraz, proposatzen du be, irakurleei uh, berin, iritzia emaitea, twitteren bidez, xare sozialen bidez, uh, eta traola berri honen bidez, beraz, uh, argia era berritua zer diozu untaz, Hemen biltzen ituzte komentario guziak eta bezuen proposamenak ere egin nahi baduz dituzien hey, hey, hey! Kaseta puntu bestalde Angelu haipagai, Angelu iri elkargo bakararen kontra uh, atera dela uh, gertzen du hemen kazetak eta bestek gaibatean Justen Iriarten komiki albumak ber argitaratu dituzte lauro gaikoa argitaratu ziren Justen Iriart euskal balezalearen inguruan sortu ziren komiki albumak eta beraz berriz a gertuko dituzte eta bestalde uh, media basen. Gainaguxietan, gaur eskola euh, e tradizionalista bat idekiko dela itxasun hau ere gaurko berrietan eta bestalde ere euh, be elep edo baiki nuen haipatzen eta Simon de Beauvoir, noturabat baote da, Simon de Beauvoiren itzak berriz harturik haute euh, batzuen erantzunak Beraz hemen proposatzen ditu media baskek eta bestalde Uh, e, bela, beste rika, ziuzez jadan ikaipatu dut gainina denak Pariseko atentatuaren inguruan bai ziren iritzia orain zuri hititzagosi luz zaizburuu. Entzun dut frantszioes irratietan, Sirieko pasaporteoa atxeman dutela Parisen atentatuak izan diren inguru mariorietan. Beatu zen pronto konturatu naiz azken errefuxiatu uoldeak kriminalizatzeko edo lokasteko aitzaki bikaina izaren dutelazonbaitzuk. Irak, Afganistan, Siria, edo eritreatik Europara heldu diren pertsonak Grezia zeharkatuz, zeidehun diroita behatzi mila izan dira urten. Ostegun honetan berean, ia hamar mila errefuxiatu sartu dira Greziara, eta jadanik hasi dira batzuk errefuxiatu eta terrorista itzak parezkatzen, nahazten, lotzen, zer dela eta, pasaporte zirier bat atxeman dutelako karrika batean. Ez dut nik ukatuko, informaziorik ez baitut, eundak amila jenden ibila aldi akigarri horretan, jihadizaren bat edo beste ezotezen zartuko, baina hori askiote da gure elkartasuna eta gure gobernu buruena errotik mosteko? Muguak itxi itxiko ditugu, begiak ere izten alditugu, baina arazo ez da komponduko, aldiz errefusiatuak dira, bea, Beren negunerako basakariatik iez egin nahirik. Paris ainitz baitira munduan malerozki. Laster, Xavier Arluseti itza kopo geitabat urbiltzen uh, klimaren inguruko gailur nagusia kari mobilizazioen nitzp antolatuak dirat artean bizik ere proposatzen uh, duena, bainan, uh, giro gero berezibatean uh, bistanena sikuritate handikoa eta mobilizazio batzu berdin ere, debekatuak izaiten litaizke uh, bestalde, edo hori aintzin, berkatu, itzordubat proposatzen hau ziet gaguntan ertzetan emankizuna grabatzen dute begiz lehen emankizuna aurkeztu zuten eh, gir, eh, gira talde eusskaldunarekin batera. kanalude eta jaio kulturak proposatzen duten emankizun berezia eh, grabatu zuten eta zuek ere parte harttzen al gaur grabatuko duten emankizunean, gaur eh, araratxuntan bez behatzitan ertzetan emankizun saio berria eh, grabatuko dute, radiokulturaren lokalean azparnen eta gomitan nori zanenda Bizio taldea Galdetunion Eure buruari Nor nintzen di Nor nintzen Galdeuni Eure buru gai Lorri Baina munduak ez naho maite Lehenik zeure burua maitatzen hasi zaite Nahi dudan jaskera horrekin kalera Gezki begiratzen naute normala hoteda Besteen begira da zurek ez kabaldin badazu Etzara nahi duzuna nahi duten azara Lornin ni jakin hori zuxoik dakizun Ikezin deusekin berdin baldin badizun Urratxez bi urzazu infernua paradisu Egun azukera baki ezaitzan erabakizun Ga wahir ist denn nean am zacpelz u eia claudy kun du aksembert neure buruari esisinet zin daen zu niques no incenni ignor valdakiemen no incenni ni cauta tua nuen no incenni neure baitan da gol tu zu schakon Nor nintzen ni, inor hemen, Nor nintzen ni, nikautatu alduen Nor nintzen ni, neure baitan dagon Putzusakon horri galde dunion Nor nintzen ni Iraganean dauzkat amaikak tate Ez zukiartzen dituzu Ez jartzen dizkinate Nahi dudan ez ineskoa dela esan didate Dena ez ineskoa da saiatzen dugun arte Mundua aldatu nahiko nuke goitabe Izan nahi nuke gazte, aske buru jabe Ingurura Begiratu parezpare dena aldatu nahi duzu zu aldatu gabe Norrin zen ni zenbat galdera dauden Galdetzen ez duenak ez du erantzunik izanen Nis eroten intzeleen Bizi oraineta hemen zarenak erranen dizu zer izanen zaren Ez bilatu gehiago erantzuna zure baitan dago zu Gaur arte zer gatik tan aizena gatik nik orain badakit Norrin zen ni izanen daki hemen, nor nintzen ni,nik autatua duen, nor nintzen ni ure baitan dagon, putxusakon, horrikalde ettu nion. Nor nintzen ni, innorbaldaki hemen, nor nintzen ni,nik autatua nuen, nor nintzen nire ure baitan dagon putxusakon horikaldeetu Zio taldea, beraz, xarri, eh, ertzetan eman kizunaren gomita izanen da, behatzietan agrabatzen dute, azparnen radiokultura gunean, beraz, deneri, idekia, orainaliz, gomitaren tenorea, egan eh, zara, bostak da sei direlarik. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal irratietan eta txaldeuntan gure aipakgaietan kop hogeita batkop hogeita bat urbiltzen ari den itzordu Parisen mindua den hiri batean eta sekurtate handipean ere eta behurbiltzen delarik eh, ondoan eta inguruetan diren mobilizazioak ere aipatu behar dira gailjarren parean eh, be horren salatzeko erabaken bat erabaki batzu argitara ekartzeko ere mobilizazio desberdina kantolatu baitira eta tartean bizi mugimenduak ere Xavier Arluse eta Txaldeon Bai, Txaldeon Biarr biltzen ziste, justuki kop uh, hogeita bateko bideori hartzeko uh, parte hartzeko beraz diren mobilizazioetan, ze spiriturekin prestatzen duzu ebilkura hua Xavier Bai, orduan, duela, biedu ilu haste, orai, adegira, hastero, bilzen, pshikatko ordenak eta berezi bat egiten dugu, haste esken atsetan, um, biziren parte ahondi bat, ja Parisen baita, alternativaren itzulia segitu ondoren, eta, behaz, azken hilabete honetan, orduan, kopa, ah, hogeita ah, oh, bat haintzin, adegira pshikatik ustean, nola ikitaliakan goberriak hartu, eta nola hemendik ere hori hartzuna eman Uh, nazio batuen uh, gailu horriburuz. Uh -huh. Eta diakinik, beraz hor uh, Pariseko atentatuak uh, izan direla joen hostiralean eta horrek ere uh, bestelako giro bat ere sortzen dora mobilizazioen zat? Uh, bai, bai, zentzat uh, Egan gailur hori uh, burjeten uh, egi kokatuko den gailur bat da, ama bostegunez, azaranoita behatzetik ordoitamagetik abenduaren am, ameka arte, baina mugimendu... Uh, sozial eta zibilek denek bazuten um, i, i, beren eguteki berezi bat antolatua, bertan kokatzen ziren beraz alternatibak eta bizik zituzten hainbat itzordu, eta um, horren uh, konfigurazioa piskata aldatzen da, jakin ez, azken berrietan, ez direnak oraino zehaztu edo oficializatuak, uh, ben, onduko egunetan ala izanen direnak, um, kopogoita bataren, beraz, um, atxikitzea hori Eh, egun dalaroita maboste estatuen topaketa horren atxikitzea bai, eh, bai estatu dela hori baina horren inguruan eginen ziren manifestazan diriak muristuko zuztela, espanimara, debekatuko zuztela horretan da, biskat giroa eta parametroietan berdara ikusi eh, zerri dizburuz de joanen jo, jo, den eh, azken erabakia eta zebaldintzak eh, xartatuak ziren diren gizarte zibilak bere itza ere eman dezan Uh, Olako uh, gailurretan Importantea baita erakustea uh, ze uh, ere zeinetan heinetan ere badire gizarte maidan mm -hmm. Zenta hor Horrez uh, gain uh, Berzkinean atentatuaren ondoruetariko bat uh, da Inguruetako mobilizazioak DB katzen lituzketela Bai, zenta hor uh, Itzordua hundietan labur biltzeko, ya egiteko zertaza eginen, eta oiek dira begibistan, eta tamalez begibiziki txarrak dira, ya egiteat uh, sekundun kaso gutxi itenden seurtatzeko, olako uh, mobilizazioen parada seurtatzeko. Uh, Zena, zarroaren oita zurzit, oita behatzean, hori uh, uh, sindikatu nagusi eta mugimendu zibilak ere, deitzen zuzten uh, paisetik kanbo, eta hori Europako beste hiriburuetan ere, egiteko manifestaldi batzu, ala, erronka klimatikoa konduan agarazteko manifestaldi eraldoi batzuren bidez eta uh, bat bat zen beresia Parisan indenazien zena klimari buruzko manifestaldi eraldoia azararen noita behatzean ondotik beste inbatean bat zen uh, koalizion uh, klima hau goita bat horrek hau rekusetzen haste bat abenduaren bost eta seian hor uh, zen uimientu uh, sozialen gailur klimatikoa kopo goita ofiziala eteten da aste buru eta joztuki eginen zen e, endarte zibilaren gailu hori bertan kokatuko da, zen, ora, ikusi berda, elementu hori nolabai estatuko den alternatiben, eh, mundu mailako alternatiben eriska, hor, alternatibak onbultzatuko proiektuaren eh, beraz, begausatzea, eh, eh, kop oitabatorren oh, kalitara izanen zen, edora da, ikusi berda, eta azken asteburuan eh, estatuei eh, ez bakrek her usteko azkenitza, eta jendarte zibilaren, Uh, iditzea maiteko aurrikusiara manifestaldi eraldoi bat, hor um, desobedientzia zibilaren jaritik uh, joanen dena, hori abenduaren ama bian. Eta hoan, hiduitzor duoiek, momentokot, uh, uh, azteko ez dira zalantzan berez, eh, prinsipioz, uh, erakondekogu guziek, handute, arrazoin bat, gehiago dela segitzeko, espikatzeko, justuki, erronka klimatikoa ezin dela, hori baztertu, Uh, segu urtasun lehuri uh, batzu batzutan ahitzaki bezala baliatuik, uh, behar dela, helbezen bat lehen balitzaak oberenak uh, hartu, segu urtatzeko hiritzi uh, ezberdin uh, eta proposalmen alternatiboak ere uh, plazaratuak izaiten aldirela. Uh, Zienta horiek uh, ere dira, gaurgun egun uh, pairatzen duuna, azken fina aldaketa klimatikoaren erronkak ditu, uh, Ez kompontzera gaur egun eta ez neuriferozak hartzak e, be, gure bizitzeko balintzak dituela salantzan eta horrein opiesteagoak ez hariko zer. Uhum. eta justuki hori begira uh, be, debekatzea olako mobilizazioak olako gailur handiak ezagotzen eto go gezortziak edo gehogeiak edibidez egiten erarik kanpoan mobilizazio handiak badira desa ere erakusteko uh, erabertki oiekiko uh, nola nola kontutan hartu azkenean kopo gehita bat uh, mobilizazio horiek gabe uh, egiten bal, balire oh, bueno. Gertatu denago ez zuntan, eh? izan da bilkula bat, or Fabiuszekin eta um, hainbat erakunde lekin, yek, uh bertan izen mazoi, koalizio, bat zoipatzen aldea koalizio goita bat horren barnean direna goena berez beren izenean agertzen direnak hor bilkura horretan lesa Midorater, Greenpeace eta bertan alternativa alternatiba horretizkariak ere bat ziren eta hain bat ebez kundeku kantote bilkura bat eta bertan hain batu da tauiek ez azken finantziren miskat zehaztu nahi agiteko zeri nola atxiki, zertzien gobernoren posiziona horriburuz Iakin uh, ez bat azela kopa haintzin, bestea koparen erdian eta bestea zela gailu haren bukaeran. Eta horak batzu zuzenditu dira azken final, horako uh, ministro baten partez, um, oztopoak zartzen dizua bizpairu mailatzen, bat bom, be, atentatu entaren ondorioak, bestea zen ursaiako serbitzu uh, um, Orden edo seguruizate erbitzuuen kontu manifestaldia daiteko mole uh, violentuen edo elementuako lirabilista, azken bat uh, gaurge ere plazaratu dena, zen uh, galdezkatzen hasi direla, baina zergatik neduzu egin kopaaren bukaeran manifestaldi bat ekin bukatua dela hortan bego, eta biskatzalantzanez ari, solako interesa. Eta hor, dade, maiten du intresiona, hala, erit, mugimendu zibilak ere, berazken itzaukaiteko sedea, eta hori berritasun batzen jostuki uruztea, pasatzeat kopa, boita bat bukatzea, beren balorazioa egin ezatea, baina erritarek abenduaren amabian, egin ezaten berena erganez kasu, hau eh, maiten dituzten erabakiek hor, edo nahituztenek, ez dute konduan hartzen Uh, petrolio beharko dela bestemol batean erabili eta beharko dira neuri batzuk hartuahalzain bat hartu nuurpean usteko eta alternatiba batzu sozeko bestenez saxiat erbaideak izain direla edo uh, uh, azken final erraititerat onartzen diren neugiiek uh, ororen buru beroketa be ez dute mugatukozentififiiko egiten duten gehi bi gradueetan duena goragoioaren da eta ezin da eran E, irabazte ira, ira bat dela, oan piskatu hori ere salantzan emana izan da e, goizuntako elgarrezketan senditzen zen, hola, azpide, erfen, lehoen artean irak hori, zehen galderak gobernoren partitik, hori ere, kuspuntu hori ere, azken filan nahi dela baztertu, esku batez, ergan ez, fini, honartuko dira bakarrik ere muo ofizialean eginean diren animazionak, besteak paso eta... Uh, beh, anitz uh, kalte ginen ditu horrek uh, baldin eta baiztatu abada irugun behar nehoz uh, ez ez datze hori zer eta um, Duzuki orain uh, zuek nola kontsideratzen uziek pogeita bat gailo hori biziko kide gisa zerbait uh, aterako ote da geroari begira hortik? Be, Prinzipio zor, uh, bon, frau matua uh, Uh, betiko interes abadu alare nazio batuen baitan delako ez da baidatzen uh, gai importante hori klima eta baita horrek baitu uh, balintzatuko gure planetan ontan bizitzeko moldea, azken finan gai importantea da nazio batuen bailan egitera, gero importantea da gai lurrak uh, ezitezen bortsa ez izan uh, lobi bat zuren menpe uh, finanzatuak edo uh, Ardura gabeari diren banko bat zurekin edo mundu munduari lotua diren interesekin, zenta hor badakizu ere medioak estirela egin ekoak izanen, oran hori babestu berda. Uh, ta ikusi berda ere, behin, holako uh, gai horre bat enbernean, ze uh, duen uh, gehiengo hartuko eta ze remedio duen plantan emanen, oran, hori uh, berda segitu, benan berda uh, gizartesibitaren alde tikkere, um, eta alternativen lanze hori ere bulzatu, eta hortan edo zen gizart, argi zen eta da, Eozen uh, izen ikan dure gobernuaren uh, erabakia, uh, mugimendu klimatikoa den eraikitzea, azken urte untan hor indartu dena, hainbat forma harttu ditena alternativen ergikarren bidez, eta hor iko hogeita bat honen kalitara uh, egiten ari diren mobilizazioaren bid, uh, segituko den mugimendu bat dela eozein Sen isaz. Zterronkario hor da urtasun uh neurien kontua eta egin batean hori -huh. uh horreik kontrolatuko dute edo zehaztuko dute baina eto zingisaz aterabideak erotik joiten direnak darko dira ere plantan eman bestenez usten uh bada orain arte kop ek egin duten erremedioen simpleki aplikatzea batakiko berotekiko efektuzko gasak betiko iti duazera joa nunbait hor -huh. Uh, Ezto askigun eta ez dituzte bide eraginkorreak erabiltzen eta jenda arte haren uh, uh, dentaranttolatuaren azken uh, final uh, proporxamenak harko dira egin batan uh pultzatu, konduan hartu, euh, petroliuaren desterabilben patxur statuta alternatiba kera inzina aleman, egiazko irremediutan barko diaz hartu olako euh, proposamenak. Xavier mm -hmm. Arluchet, beraz, bizi mugimenduko kidea, gama zala o kop ogeita bateko bidea hartuko duzu, beraz, bihar uh, bilkura, koordinazio bilkura eta edonori idekiadena? Bai, bai, zazpiontarek uh, behatziak arte, bai eunako ordeleer karrikan, eta bertan behaz zertuko uh, ditugu euskalereak parixen bartertzeko kaitan dituen moldez berlinak, eta bai ere euskalere, euskalere maidan eginen diren hain batean garretarapzea, zentzibilizazio, mobilizazio motuan, Joztuki erakusteko bai, badirela, neurisioz batzu, batzu pratikoak, eta ez dozein sasi aterabide ere, irenzteko ongi iranabaita, eta gori gai lur batetik egiten baita, baina, hala, erritar formakuntza hori, seurtatzeko izanen diren uh, topaketak ditugu, seurtatuko. Mm -hmm. Zazpitan berazitzor duak, tianko, erran eh, bezala, billar, Xavier Harluset, mile esker. Bai, mile Itz eta putz,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 Eta horrekin agurtzen zaituztet gaurkoan eta horrekin agurtzen beti beti uh, itzetaputzen kronikak edo elkarrizketak berri zen zonai baituzi euskalihatiak puntu eus webgunean atse maiten aldituziela eta nik agurtzen zaituztet, xari zaspiontan titikarrek alt bere lagun guziekin horri zaren duzie yitzu mandoka emankizunaren zate eta benik bihar alizietzordua normalkim raskilari handi batekin, Marco Emenxe izanen da, uh, beraz, marrazki solaz, arte solaz, eta beti xare sozialak ere idekiak dituzien, ebo zi komentario bat, hoak bat galdera bat egin, itz putz, itz eta putz, atse manen seiak Euskari ratetan.